Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin alə Və Rabbi salatu və salamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihi və ashabihi acməin Rabb-i şirahli sadri və yəssirli emri Vəhlül uqdaten min lisanı yabqahu qavli Amma bax Mühtərəm Müsləmən qardaşlarım Elbələhəm ənəzlə Allahın Allah salamıyla Samimi qalbdan Salamlayıram Bir daha, həmişəki kimi Peygamberimiz s.ə.v. nəsiyyətini sizə nəsiyyət edirəm ki, Allahdan qorxasınız təqbalı olasınız Daha bir nəsiyyət Sizə daha bir nəsiyyətim odur ki, son bu 5 dərsə müntəzəm olaraq gələsiniz və çox büyük xeyirə nail olasınız Bu dərslər cəhənnəm və cəhənnət barəsində olacaq. Özünüz görəcəksiniz ki, həqiqətən imanınız necə artacaq inşallah. Cəhənnəm barəsində birinci söhbət etmək istəyirəm. Nə bunu, yəni cəhənnəm mövzusunu önətəkdən ki, əvvəlcə qorxatınız sonra isə sizdə ümid yaransın və sonuncu olsun ki, ümidlə yaşayarsınız cənnət üçün cənnəti Allahdan istəyərək yaşayarsınız və İslamı yaşayarsınız cəhənnəm barəsində ilk teyit edəcəyim məsələ cəhənnəmdə mövzud olan mələklərdir cəhənnəmdə olan mələklər O dəmək deyil ki, onlara orada əzab edir. Əksinə, onlar orada Allahın əmri ilə qunaşkarlara əzab edir. Cəhənnəmdə olan mələklər barəsində Muza Allah Təhrim surəsi 6-cı ayada deyir ki, Ey iman yəfərələr, özünüzü və əhli əyalığınızı, qohmaqrabanızı, qarvadı şağınızı, Ata ananızı zəhənnəm odundan qurtarın, çəkindirin. Nədir o zəhənnəm odur? Bakudu, ənnədə və kincəyərəm. Onun yanacağı insanlar olacaq və daşlar. Əleyhə mələkətun qiləzun şiddədun ləyə asmin allahə məhə və yafalun əməyyun məruh Orada mələklər olacaq ki, çox zəhimli, şiddətli, həzab verən mələklər və onlar da Allahın əmrlərini yerinə yetirəcəklər və ona asıl olmayacaq. Başqa ayədə onların sahib arəsində Allah qala deyir ki, Qaliyyət-i Sədəşəd zəhənnində 19 mələk olacaq. O demək ki, 19-dan artıq mələk olmayacaq. Necə Allahın 99 adı var. O demək deyil ki, 99-dan artıq adı yoxdur. 99 adı bizə məlumdur və 19 mələk bizim üçün Allah tərəfindən imtihan olaraq bildirilmişdir. bu imtihana da müşriklər, kafirlər o imtihandan yaxşı getə bilmədilər. Onlar fikirləşdilər, zənn etdilər ki, 19 mələkə qalib gəlib cənnətə gedər. Halbıcq o bir mələk sünbə şəriyyəti bir anda məhvid etdilər. Onlar ilə zəniyəcəkdir. Allah bunu məh, imtihan üçün dələyitmişdir. Deyir ki, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا اِذَّتَهُمْ azab dilən yalnız melekələr olacaq ve onların da edədini sayını, 19 olmasını. Sizin üçün, yani e, kabirler üçün, imtihan olaraq təyin etdir. 19 mələk. Bu fitnə idi. bu fitnəyə uydular. Elə sənnifdilər ki, 19 mələkdir və bunlara bütün kafirlər yığılır, qalib gələ bilər. Bundan başqa, cəhənnəmin ağasının da adı bizə məlumdir. Təməli, cəhənnəmin həqiqi ağası Allahdır. Fəkin onun əmrlərini icra etdərək cəhənnəmin ağası təyin olunmuş mələk, məlikdir. Zəhənnəmin ağası esədir. Qur'an-ı Kerimdə iki ayə var. Birində deyilir ki, وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ فِي خَذَنَةِ جَهَنَّمَا دُعُوا رَبَّكُمْ يُحَفِّفَا اَنَّا يَوْمَنْ olanlar, zəhənnəmin ağasına deyirlər ki, bu hay, bizim əzabımızı biraz ümumilləşdirsin. Bir gün etsə olmasa, əzabımızı ümumilləşdirsin. Başqa ayət edir وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْدَ عَلَيْنَا رَبُّ Ey Malik! Rabbimize dua ediyen yani, Rabbimizden istəki, bizi məhv edir. Biz ne bilmirlər efendim? Ona görə de məhv olmalı. Hatta Nebəh Suresinin əkhirində qədər edəcəyiz. Çakır nedir orada? يَا لَيْكَنِكُنْ تُطُرَابِ Çarşınla turfaq olalım. Yani, Törtaq olmağa arzu edir ki, vəzabı Amma məlik davabında nə deyir? Qalə innəkum məkihun. Siz burada qalacaq. Əbədi və belə əzası edirsiniz. İkinci məsələ, cəhənnəmin harada yerləşməsi. Məsələsidir. Bir qism alimlər deyir ki, yerləşir, bir qism alimlər deyir yerdə yerləşir. Əhsər alimlər deyir ki, Allah bir harada yerləşir. A, bu sonunlu rey, ən düzdür reyindir cebaləmindən bizim xəbərimiz yoxdur. Cəhənnəmin əzəmətli olmasına aid Quran Kərimdə də çəfayət qədər dəlillər var. Bu dəlillərdən biri Qaf surasının 30 ayədir. Allah Subhanahu Taala deyir: "Yav Bugünkü biz cəhənnəmə deyəcəyik. Artıq sənin daxili kafirlərlə, müşriklərlə doldu mu? Cəhənnən cavab danışır. Deyir ki, yenə var. O qədər əzəmətli, o qədər böyüdür ki, nə qədər ora kafir müşriklə doldurulsadır, yenə deyəcək ki, yenə varmı? Onun əzəmətli olmasına işarə edir. Həmsinin səhiq <coughs> Kostində, Əbu Hüreyy radiyalarından gələn rəvayətdə Peygamber s.ə.v. Sal bir gün bir cürültu səs eşidir. Sabirlərdir, bilirsiniz bu nədir? Sabirlərdir, yox. Allah da rəsulu bilir. Bir bu, böyük bir daşdır. 70 il cəhənnəmin dibinə düşürdü. Bu gün ora çatdı. 70 il. Bu da cəhənnəmin çox əzəmətli olmasına işarədir. Həmsinin qiyamət günü mələklərin cəhənnəmi gətirməsi. Qiyamət günü cəhənnəm gətirildikdə buna ayə dəlalət -dəl edir və ciyəd-i yovməzimiz O gün cəhənnəm gətiriləcək. Fəcr surəsi 23-cü ayə. Cəhənnəm gətirildiyi zaman onun 70 min dənə tutazaqı olan O tutacaqlar nədən olacaq? Allah bilir. Zəncir deyib, nə, nə olacaq? Allah bilir. 70.000 tutacaq olacaq. Hər tutacaqından 70.000 mələk tutacaq. Yenə bu da cəhənnəmin çox müvür əzəmətli olmasına işarə Bundan başqa Peyğəmbar s.a.v. Başqa səhiyyət istəyir ki, ay və günəş cəhənnəmdə olacaq. O, mülüyü, əzəmətli məhlublar, o boyda əzəmətli məxalq cəhənnəmdə olacaq. Bu da dəlildir ki, cəhənnəm çox böyük olacaq. Həmçinin başqa rəvətlər gələ ki, cəhənnəmdə insanın bir dişi hud dağı boyda olacaq. Özü görünə boyda olacaq. Və nə qədər insanlar o boyda insanlar orada olacaq, bunlar da dəlildir ki, cəhənnəm həddindən atıq yani Allahın yaratdığı boyda əzəmətli olacaq. Sonra cəhənnəmin mərsəbələri barəsində. Nəzər ki, cənnətin dərəcələri var. Həmçinin cəhənnəmin də dərəcələri və bəziləridir tərəqqi. Yəni aşağıya olan istiqamətdə iki mərsəbələ. Tərəqqi dedik. hər ikisi bu anda varid olub. Tərəqqi ilə gəlir dərəcətlə. Tir inəl münafəqīna fi dākil asfəli minənnar. Munafiqlar ən aşağı dərəcə, yəni ki, mərsəbəli ən şiddətli əzab olan yerdə. Və başqa bir ayədə deyir ki, "Molekulun dərəcə onların hər birinin söz əməlinə müvafiq, uyğun dərəcələrdə yerləşdiriləcəklər səhnənin dərəcələrində." Baqi bəzi sələf hallətlərinə izahat ki, cəhənnəm 7-ci dərəcədən ibarətdir. 1-ci dərəcədə lafiyyə, lafiyyəmcül əzab. O tək Allahlığı kəbul edənlər, lakin günah edənlər olacaq. 2-ci mərtəbədə yahudilər, 2-ci mərtəbədə nəsranilər, 4-cü mə mərtəbədə sabiyyilər və müşriklərdir. 5-ci mərtəbədə mədusilər, 6-cı mərtəbədə Ərəblərdən olan müşriklər və 7-ci məsələdə münafiblər yapacaqlar. Ləkən bu izah əsasız olan zəif izahdır, deyir, bəlkə də batil izahdır. Çünki heç bir əsas yoxdur, deyib bu cürlə izah etməyə, əsas yoxdur. Allah bilir onları hansı dərəcəyə, hansı məktəbəyə salacaq. Və bəzilər də deyir, deyir ki, birinci dərəcə Luzey adlandır, ikinci xutamə, üçüncü 1-ci cəhənnəm, 2-ci lüzey, 3-cü xutamə, 4-cü səhir, 5-ci səqar, 6-cı cəhin, 7-ci həviyyə ona da heç bir əsas yoxdur, özləri izah edir və bu cür izahdan çəkinmək lazımdır. Səhir odur ki, bu adların hər biri cəhənnəmə verilib, cəhənnəm bu adlarla adlanır, umumən cəhənnəmin özü və dərəcələrdə də Allah Allah istədiyi kimi onları yerləşdirəcək. Cəhənnəminin qapı qapıları barəsində, Yəni bu mövzuya gəlincə, Cəhənnəmin 7 qapısı var. Bu 7 qapı Quran-ı Kərimdə təsdiqinə tapılıb 43-cü 44-cü ayələrdə. Həcr surəsi 43 44-cü ayələrdə Allah Subhanahu Taala deyir: "Və on, Cəhənnəm onların hamısının görüş yeri olacaq. Yəni orada onlar toplanacaqlar. "Lə hasəbə təbəb". Onun Cəhənnəmin 7 qapısı olacaq. İki kull Hər birinin öz yeri olacaq kapıdan girmək üçün. Bir dəfə sizə danışmışam. O bir evlat iki, bir nəfər kişi istəməşik ki, Artıq altı qızı olur. Heç ki, yeddinci olsun. Arvadına deyir, yeddinci qız olsa evə qayıtma. biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi var ki, bir qız uşağı, iki qız uşağı, üç qız uşağı böyüdüb aşağı çatdırarsa ezə lazımdır. O, cəhənnəmdən onu qoruyar. Cəhənnəmdən onun arasında pərdə olar. Səbəb olar ki, cəhənnəmə daxil olmasın. Bu şəxs arvadını həkmin yanına yola salır, ötürür, sonra oturub gözləyir ki, nəticə nə olacaq? Yatır. O da görür ki, qəmətdir. Yətirirlər bunu cəhənnəmə atmaqı. Birinci qapısı, ikinci qapısı, üçüncü qapısı. hər qapıda onun bir qızı dayan Deyir, yox, məni buraxmaram, sən məni büyüdüb, boşa zatırmısın. Yedinci qapı isə boşdur. Yedinci qapıdan o itəliyib, çəri salonda o yanır. O kimdir Allah, yedirisi də qız olsun. Bu bir hikmətdir, sözsünüz ki, bu o ki, etməkdən biz olana qədər gərək uşağınız olsun. Bu demək deyir, Allah nə verir? Allah-u Teala Quranda deyir, kimisinə qız, kimisinə oğlan, kimisinə qız və oğlan, kimisinə sonsuz edirik. O sonsuzlar, əgər müəmindirlərsə, bu o demək deyir ki, cəhənnənin qapıları olar üçün asaq Bu, bir hikmət idi, yadınıza saldıq. Deməli, bir maraqlı hədistə, Həb-Oreyr radiyyəl-anohdan rəvayət olunan hədistə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ramazan gəldikdə cənnətin qapıları asılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanların əl da bağlanır, zəncirlənir. Baxın, Ramazan ayında şeytanların əl bağlanmış olan bir ayda əgər siz günah edirsiniz, ən azı avaralarla oturub durursunuz, onların bu cahil sözlətlərinə qulaq asırsınız, ən çoxu da sigaret çəkirsiniz, içki itirsiniz, zina edirsinizsə əgər, yadınızdan çıxarmayın ki, buna yürə siz cavab verəcəyiniz. Allah-ı Allah deyə bilər ki, utanmırdınız. Başqa ayda deyək ki, şeytanların əl idi, sizi yoldan çıxarırdı. Bəs bu ayda bu cahillərdən əl çəkmədiniz, bu günahlardan əl çəkmədiniz, bu pis vərdişlərinizdən əl çəkmədiniz, onda nə cavab verəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, ya Rəb, nəfsimiz idi, imanımız zəif idi, Allah, Allah sənə deyəcək ki, mən heç kəsi nəfsinin güzü satmadığı bir şeyi yükləmirəm. Fikir bir, Peyğambərə verdiyi imtihanı, bəlanı adi insanlara vermir. E, onlara ona o imtihanı göndərir, bilir ki, onlar o imtihanı səbir edəcək, dözəcək. O imtihanla çıxacaq. Amma bizə laf az, güngül imtihan göndərir. Ona da çoxu dözə bilmir çoxu dözə bilmər. Elə bilir ki, etdiyi əməl yaxşıdır, lakin tiyamət günü dərk edəcək ki, kəşk ki, o gün o boş-boş vaxtlarımı boş-boş adamlarla sərf etməzdir. Xəkin o, o zaman gec olacaq. Biz, inşallah, o elməhli, o iman sahibləri, vaxtının hamısını demək olar ki, qibadətə sərf edənlər, yuxarı dərəcələrdən baxıb onlara güləndə və onlara baxdıqda deyək, Onlar aşağı, də, aşağı dərəcələrdən uxarı baxacaqlar və bizə qiptə edəcəklər. Və bilirsiniz, bir dərəcə ilə öbür dərəcənin arası yerinən o ulduz, ən yaxın ulduza qədərdir. O, böyük də dərəcədir. Və çalışın ki, hər bir imkandan istifadə edib, özünüz üçün ahirətə əzüqə toplayasınız. Ahirət üçün əzüqəniz olmasa, Allahın üzrünə boş əllə geçsəniz, Peşman olacaqsınız. Sonrakı məsələ, 5-ci məsələ, cəhənnəmin yanacağı barəsindədir. Bəraq dedim ki, cəhənnəmin yanacağı insanlar olacaq. Xüsusən də, birinci yanacaq alimlər, şəhidlər və o, səxabətli insanlar olacaq. Bu, çox belə qəribi məsələdir ki, necə alim cəhənnəmə ilk atılan insanlardandır? Şəhid, səxabətli. Niyə? Ona görə ki, alim, elmi ona alim desinlər deyə yürədib. Şəhid ona qəhrəman desinlər deyə vuruşur şəhidi o. Qəhrəman oldu. Və o səxalətli insan ona bu addı versinlər deyə ki, necə səxalətli insan desinlər deyə Allah yolunda xəzləyib. İxlas olmayıb, bu dünyada istəyib ki, ona bu adı verilsin, o adı verilib. Qiyamət günü isə onların heç bir payı olmayacaq. Və ikinci... Daşlar varəsində ki, cəhənnəmin yənacağı daşlar olacaq. Bəzi sahabilər İbn-Nəmbas başda olmaqla, Sayrə sahabilər, Abdullah məsud və Sayrə, deyirlər ki, bu daş kibritdir. Bizim gördüyümüz o kibrit. Lakin, müəllif deyir, Allah bilir, həqiqəti onların dediyində də əqiqət var. Müəllifin dediyində də əqiqət var ki, Allah bilir, hansı daşlar olacaq. Səhabət öz başından heç vaxt təfsir verməz, qiyamət, e, qeyb aləmi ilə bağlı olan bir şeyi öz başından heç vaxt təfsir verməz. Təfsir veribsə, yəqin ki, o Peygamber s.ə.v. ilə eşidir. Cəhənnəndə olan o əzab əziyyətdə uxtəlikçir olacaq. Onların, birinci bu dedi ki, yan yanacaq, yanacağa çevriləcəklər, həmən o kafirlər, müşriklər və ya pis ilə qoxu ilə olar əzab veriləcək və ya tüstü ilə və ya şiddətli soyuqla isti ilə və səhəri, müxtəlif üzrə azab olacaq heç kəs də deyə bilməz ki eybi yox, bir az dözərəm, sonra gələrəm zənnətə bir saniyə, bir an dözmək orada o dözməyin misalını Peyqəqəmbər Salası Sələm hədistə izah edib bu təxmini zahb hissi şəkildə heç kəs izah edə bilməz Mən, mənəvi şəkildə izah edib ki, Dünyada ən gözəl yaşayan şəxs kəfçində yaşayan şəxsi gətirəcəklər. Bir dəfə cənnətə salıb çıxaran kimi deyəcək ki, dünyada heç bir kəf görmədim. Unudur da bütün kəfləri. Nə təsəvvürə gətir? Sağ girir, kəf eləyir qızla. Sərcələ baş verir, çıxır. Unudur, qızı da unudur. Hətta gəlinini qoyub qaçan da olur. Nə bilim, özünü də unudur. Lüt, fikir vermir ki, cəmaət ona baxır, cənaət də baxmır ona. O cür təhşətdə bu şeyləri unudursa, o cür dəhşətdə nələr olacaq? Nələri unudacaqlar? Fikir He, Heç keç də olmasın ki, hey, bir oq, biraz gözərəm zəhənnəmdə, əzabəziyyət çəkib gizərəm zənnətə. Altıncı məsələ, zəhənnəmin <coughs> istisinin çox şiddətli olması. Zəhənnəmin istisi, parəsində Quranda çox ayələr var ki cəhənnəmin istisi doğrudan da şiddətli olacaq ləkin Peyğəmbər s.a.v təxmini izah edib, yenə hissi izah heçkəs bilməz ona, təxmini izah ki bu dünyadakı olan oddan 70 dəfə daha istidir daha şiddətlidir cəhənnəm odur, yetmiş dəfə və Allah s.a.v müşriklərə isteyza edərək o müşrik və kafirlərə isteyza edərək deyir ki fəzugu fələn nəzidəkum illə azəbə dadın bu əzabı, biz sizə əzabdan başqa heç bir şey artırmayacaq. Mükür verin. Onların ya, yalnız günü günlə əzabları artacaq. Heç bir şey azalmayacaq. Cəhənnəmin danışması barəsində bəx, ayə gətirdim ki, cəhənnəm danışacaq, deyəcək ki, yenə, varmı? Bu da dəlildir ki, cəhənnəm danışacaq. Və bu da dəlildir ki, Vacib deyil ki, insan olsun və o danışsın. Məxlubu da Allah danışdıra bilər. Və cəhənnən buna misaldır. Quran-ı kərimdə açıq aydın ayələr. Əgər məxluq bizim ağlımıza, yəni bizim ağlımızın qəbul etmədiyi, onun danışmağını bizim ağlımızın qəbul etmədiyi bir məxluq danışa bilirsə, bu Allahın danışmağını inkar edənlər düşünmürlərmi ki, Əgər o məxlub danışırsa Allah danışa bilməz Allahın danışmağını necə inkar edirlər Allah həqiqətən danışıb və istədiyi vaxtda danışır Yeddinci məsələ Zəhənnəmi Görən olub Hal-hazır günə qədər Yalnız onu deyə bilərəm ki Zəhənnəmi Peygamber s.a.v. görür Əvvəlki peyğəmbərlərin görüb görməməyi məlum deyil. Ola bilsin ki, onlar da görsün. Çünki peyğəmbərdirlər. Amma mənə bizə məlum deyil. Həç Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmənin görməsi <Gülüyor> <Gülüyor> yaqındır. Buxari musnəmində Abdullah ibn Abbasdan rivayət olan hədisdə, ərişi bir, bir dəfə ə, xusus namazını qılırdı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Rasulullah sallallahu qılıb-qurtardıqdan sonra dedi ki, mən cənnəti gördüm və orada bir meyvənin dənəsi var idi ki, onu gətirsəydim sizə cənnətdən, dünya qaldıqca sizə bəs edərdi o. dünya qaldıqca, yəni ki, qiyamətə qədər yesəydiniz, sizə bəs edərdi, qutarmazdı. Keyfiyyəti məlum deyil, ancaq mənazı məlumdur ki, onun bərəkəti Allah tərəfindən əbədi qoyulub Cənnətdə hər bir şey əbədidir Hep zamanda onun dərəkədi Tükənməyəcək Həmçini <coughs> Cəhənnəm mənə göstərindir Və bu vaxta qədər O cür mənzə mənzərə Mən görməmişdim O cür dəhşətli mənzərə mən görməmişəm Və gördüm ki Cəhənnəmin əksər Sakinləri qadınlardır Bununla da hədis bitir. Lakin, niyə qadınlar? Başqa hədisdə qadınlar sual verir. Deyir, niyə ya Rasulullah? Niyə etmişik biz? Peygamber s.a.v. onlara cavabında deyir ki, ərləriniz sizə il boyu yaxşılıq edir. Bir xoşa gəlməyən şey gördükdə deyirsiniz ki, sən mənə isə etməmizən. Neymətə küfr edirsən. Və beləliklə də siz cəhənnəmə düşürsünüz və qadınlara da nəsiyyətin budur ki bu şeydən əl çəksinlər hərləri əzab-əzəl çəkir qazanır, gətirir və bir anda bu hər şeyi put edib deyir ki sən mənə nə etmirsən ki? heç nə başqa bir hədisdə yenə ona oxuşar hədisdir lakin bu hədisdə Peyğambar sazım izah edir ki bir qadın, qadını gördüm, zəhənnəmdə əzab çəkirdi. O qadın ki, şiyi evdə bağlayıb ona əzdəbəziyyət verdi və o öldürdü. Acından suzluğunu öldürdü. Şiyi şey, şiyi öldürdüyünə görə zəhənnəmə getdi. İndi hər bir eyvana əziyyət verib öldürən zəhənnəmə düşmək ehtimalı var. Hər bir şəxsin. Sonraki məsələ, Cəhənnəmin dünyaya təsiri varmı? Bu da hədisdə üst təsdiqini tapıb Buxari, provayət edir Ebu Hureyra radiyallahu anh'ın hədisini ki, <coughs> Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Cəhənnəm şahid etdi Rəbbinə. Bu da danışmağına dəlildir. Cəhənnəm Rəbbinə şahid etdi və dedi ki, Ya Rəbb, mənim qaxilimdə olanları hamısı bir-birinə qarışıb. İzin ver. Nəfəs al. Bu bizə çatdı. Allah verir necədir, keyfiyyəti. Amma həqiqətən bu belədir. Fə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və necə gözəl izahıdır. Bir Allah ona izin verdi 2 dəfə nəfəs almağa. Qışda və yayda. Vab soyuq hava onun qışda olan nəfəsidir. Vab isti olan havada onun yayda olan nəfəsidir. Nə zaman ki, görsəz ki, ən soyuq havadır ilə ərzində, o cəhənnəmin ıştaki nəfəsidir, ən isti havada yaydakı nəfəsidir. Bu düzdür. Kimlərəsə qəribə gəlsə də, iman sahiblərinə qəribə gəlmir. Cəhənnəmin əbədi olması barəsində onu inkar edənlərin sayı çoxdur çoxları əb əbədiliyini, cəhənnəmin inkar edir. Və Quran-ı Kerim dəlillərlə doludur. Ki, cəhənnəm əbədi olacaq. Əbədi cəhənnəmdə qalacaqlar. Bakın, kimlərdir bunu inkar edən? Və nə deyirlər? Deməli, cəhmiyyələr bu firqə inkar edir. Deyir ki, cəhənnəm əbədi deyil, fanidir. Həmsinin cənnət də fanidir. Bunlar labdur həddi keçib. Çünki cəhənnəmlə cəhənnət fanidir, fəal səbəs insanlar araq edir. İnsanlar da məhbuldür, getdi, ondan yaşayışının nə faydası olur? Bunların dediyi batildir. İkinci, xəvaricilərlə motəzillər. Bunlar deyir ki, cəhənnəm hər bir asi üçün əbədi olacaq. Hər bir asi üçün əbədi olacaq. Və heç tevhid əhli də oradan çıxmayacaq. Onlar da əksinə ifrat edir ki, hər kəs cəhənnəmə girən əbədi qalacaq oradan. Üçüncü, yahudilərdir. Onlar deyir ki, cəhənnəmdə biz bir az, bir müddət qalıb, sonra gedəcəyik cəhənnətə. Görün, Allah xələn edir. Onlar dedilər ki, cəhənnəm odur, bizə bir neçə gün təsir ediləcək. Qul ətəxəstu minnallaha əhdən, fələn yoxlif allaha əhdəhu əm təquluna allahi mələtə aləm Də ki, siz Allahdan əhd almışsınız ki, cəhənnəm sizə bir necə gün Allah verdiyə əhdə müxalif olmaz Veribsə sizin dediyiniz kimi olacaq Yoxsa siz bilmədiyiniz Allaha iftira atırsınız və sonra Allah Tala təsdiq edir onların istiraq etdiyini. Deyir: səyyətən, bəhəxatət Kim ki günah qazanır və günah onu əhatə edib, onu bürüyüb, o şəxslər cəhnnəmə daxil olacaq və əbədi orada qalacaqdır. Sonra ittihadiyyə məsələsi. Onun da banisi, yəni başçısı İbn Ərabi idi. İbn Ərabi ət-Tayb kimlər ki, deyir ki, Hər şey bir şeydə ittihad olunur Hər bir şey Allah Şehrində də yazır ki, Donuzun da içində Allah var İtin de Allah var Hər şey bir şeyin içində də ittihad olunur Bir-birinin daxilində Allah da hər yerdə hər bir şeyin içində Donuzun, əgər, itin Allah varsa, onun dediyinə görə Nəzisində de içində Allah var Fikir verin İbni Həcər deyir ki Onlar Biz indi dönük, dönü, dinlənən dönmüş, tayəc ateist, Allahı inkar edənlərdir. 5-ci Abu Huzeyl al-Alafi Muatazillərdən olandır. Yenə heç ki insanlar o cəhənnəmə düşənlər. Cəhənnəmdə o qədər qalacaqlar ki, əşyaya çevriləcəklər və o əşyaya çevirildikdən sonra artıq cəhənnəm o da onlara təsir etməyəcək. Bu da batil fikirdir. Quran və sünnəyə buxalif olan bir fikirdir. Bütün bu fikirlər Quran və sünnəyə ziddi. Ən doğru olan odur ki, cəhənnəmdə kafirlər, müşriklər əbədi olaraq qalacaq və əbədi cəza səkəcəkdir. Biz bilirik ki, kafirlər cəhənnəmdə əzab səkəcək. Lakin soruşa bilərlər sizdən ki, əsaslandırın. İstəyəcəklər. Əsas nə qədər istəsən Qurani-Kərimdə doludur. Bəqərə surəsi 39-cu ayə. "Əllazena kəferu və kəzəbū bi etdilər, kafir oldular. Onların hamısını Cəhənnəmə daxil edəcək və onlar orada əbədi qalacaqlar. Dünən bir hədis Müslümin rəvayətidir. Həbul Said-i Xudri rəvayətidir. Dəyir ki, ölüm, qiyamət günü qod şəkilində gətiriləcək, cənnət və cəhənnəmin arasında yerləşdiriləcək. Sonra cənnət əlinə sual verirəcək. Tanıyırsanız bunu, hamısı qod şəkilində görür. Amma deyəcəklər ki, bəli, tanıyırıq. Ölümdür. Cəhənnəm əhlinə sual veriləcək. Tanıyırsınız bunu? Deyəcəklər, bəli, tanıyırıq. Ölümdür bu. Ondan sonra əmr ediləcək ki, bu qoçun başı kəsəsin. Yəni, artıq ölüm olmayacaq. Ölüm olmayandan sonra müraciət olunacaq cənnət əhlinə ki, gedin, cənnətdə əbədi qalan. Cəhənnəm əhlinə də müraciət olacaq ki, gedin, cəhə Əbədi qalın. Və o gündə necə gün olacaq? Peşmansılıq günü olacaq. Diyamətin adlarından bilidir bu. Yevmül həsrə. Həsrət, <coughs> zəkiləm, peşmansılıq günü olacaq ki, kafirlər peşman olacaq ki, nəyə görə biz etmədiyimiz əməlləri dünyada ki, yaxşılıklar etmədik ki, <coughs> Möminlər də o kəslər ki, dünyada ikinə paralanıb, ancaq namaz qılmaqla kifayətləniblər. Peşmanı qazalar ki, nəyə görə biz artıq salab etməyizcə, artıq salab qazanmaq üçün yaxşılıklar etməm ki. Və bu ayəni oxuyur. Məryəm surəsə 39-u zayə Onları o peşmancılıq günü ilə qorxud. Qudiyəl əmru və hüm ki, qafilətin və hüm O gün artıq onlar qəflətdən ayanacaqlar. Başa düşəcəklər ki, artıq keçdir. <coughs> cəhənnəmə <coughs> dəvət edən şəxslər də var. İnsanlar arasında şeytan özünə qul etmiş şəxslər var ki, şeytanın əmrlərini yerinə yetirir, özü də bilmədən. İnsanları cəhənnəmə dəvət edir. Allah onlar barəsində deyir, ulayiq heydon elənlər. Onlar cəhnnəmə davet edirlər. Yaxşı, bu cəhnnəmə dəvət edən şəxslər kimlərdir? Özeyfət <coughs> ibn el-Yeman, Radiyallahu anh. Deyir ki, Səhih Müslimdən bu rivayət. Sahabelərin hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən xeyr-xalq işlər barəsində soruşurdu məlisə şər işlər barəsində soruşurdu ki o işləri görməyim ondan çəkinim ondan uzaq olma və bir gün yenə Peygamber s.a.sələmə soruşdum Bizim ya Rasulullah biz İslamdan əvvəl şər içində idik yəni küfür şirk içində Sonra Allah bizə xeyir gətirdi. Yəni İslam dinini göndərdi. Bu xeyirdən sonra şəhər olacaq mı? Peygəmbər səsən deyil, bəli olacaq. <coughs> Burada alimlər deyir, qəsd olunur Osmanın zamanında baş vermişdir. Şəhər yaranır. Şəhər meydana gəlir. Dirbə sondan sonra xeyir olacaq mı? Dil bəli olacaq, lakin o xeyirdə ləkə olar. Nə deməkdir bu? Yəni, ondan sonra, bəli, xilafət yenə bərfi olunacaq. Amma, sirqələrə gələcək? Xavariclər, əliyə Allah deyənlər, yavaş-yavaş qədərlər və s. <coughs> Deyir, ondan sonra yenə şərh olacaq. Qəqəm barışaq bəli, olacaq. O şərh olduğu zaman, zəhənnəmin qapılarında ora çağıranlar olacaq. Dayanacaqlar və insanları oraya çağıracaqlar. E, kimlərdə olar? Vaxt ilə Allahı istədiyi kimi izah edənlər, özlərindən firqələr yardanlar və s. Zəhənnəmə dəvət edən şəxslər. Fikir verin, bu, bizə aid. Deyir ki, zeyf edin, deyə əgər mən o günü görsəm, neyidir? Vələ, bax, görür, haraq, haraq, haraq fikirəşir. o günə də gəlib satır, Edin, yani. O günü fikirləşir ki, olsa nə idi? Deyir, əgər o günü görsən, bütün o firqələrdən uzaq ol. Bütün firqələrdən uzaq ol. Samadla ol və imamına tabi ol. Samad varsa, rəhbər də varsa, samadla olsan rəhbərə tabi olursan. Qaç salak? Peyğəmbər s. Sal sələmin tövsiyyəsini yerinə yetirmiş olursan. Samad olmasa, rəhbər olmasa nə idi? Zeyfət ibn-i Yəmən bu sualı verdikdə işte, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki onda yenə o firqələrin namsını tərk et və tək özün ibadətini et Allaha ve Peyğəmbərinə et və sən özün tək zaman hesab olmasın haqq üzərini olmasın Əməli bununla Peyğəmbər s.ə.v demək istəyir ki heç bir şey sizi haqq yolundan döndərməsin tək Nəhzrani ümumiyyətlərin arasında olsanız belə, mütfərəslərin arasında olsanız belə, tək Allah və Peyğəmbərini yol tuttur. Pazarırsınızsa, izlət ediniz. Cəhənnəmdə əzab-əziyyət çəkən insanlar kimlər olacaq? Əsas və yaxd edik edənlər və onların günahı böyük olacaq, yəni daha çox şiddətli olacaq. Allah subhanətə alə deyir qalü cəənə nəzirun təkəzzəbnə qəkulnə mənə zələ Allah min şeyin in əntum illə fiddal əli kəbirin Onlar o gün etirəf edib deyəcəklər ki, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan Peyğəmbər gəldi, lakin biz onu yalantı saydaq. Dedik ki, Allah tərəfindən belə bir şey nazir ola bilməz və həqiqətən, Allah sonra onlara deyir, siz qöyük çox, qöyük zəlalətdə idiniz çox azmışdınız İkinci bizim boynumuzda olan vacib əməlləri tərk etmiş namaz qılmaqdır Allah'a inanmaqdır və s. vacib olan əməlləri fardur, ayın, hər bir müsəlmana vacib olan əməlləri tərk etmiş Yine bu baharda Kur'an'a istinad edilen Allah da Allah deyir Müminler o gün cehennemde olanlara diyecekler ''Meseləkə kunduysa qala'' Sizi bu cehennem odna salan nedir? Onlar diyecekler cevabında ''Kalu ləm nəku musalli'' Biz namaz bulanlardan değildik ''Və ləm nəku nutaymul miskin'' Kasıbı da yedirdirməzdik Hər iki məna bura daxil ola bilər. Zəkat verməzdik və yaxud taqıllıq edib sədə qədər verməzdik. Buna diqqətlə qulaq asan. İsteyzə edənlərlə bərabər olub, biz də istezə edirdik. İsteyzə edənlərlə oturub dursanız, onların istezəsini inkar etməsəniz, siz də istezə edənsiniz və bu cəhənnəm əzabı sizi də gözləyir. Nə Allah da Allah ki, o əhridənin cəhillərdən üz döndərin? Nəyə görə? Çünki sən onunla oturub, onun dediklərinə göz yumsan, sussan, sən də onun kimisən. Birinci sənə azab verilədi ki, sən onu inkar etməmsən və yaxud ən azı onu tərk edib gelməmsən. Amma sən o istehzə edilə oturub, dedikdə gülsən və yaxud sussan, həmən bu ayə sənə dağidur. Sən də cəhənnəmə düşə bilərsin Bunu yəqin bil Və qünnə nüqəzibu biyam iddin Və qiyamət gününü hünkar edirdik Təqzib edirdik Hətta tənəl yəqi Ölüm bizə yetişənə qədər Ölüm gələnə qədər bu halda olurlar Bu dəlildir ki Ölüm gəlməmişdən bir az əvvəl Tövbə etsələr qəbul olar tövbəsindir Ölüm gələnə qədər bu halda olsalar Cəhənnəmə düşəcəyilər <coughs> Həmçinin O böyük Yəni, o kəslərə olacaq ki, onlar Quran oxumayıb, hədis oxumayıb, deyiblər ki, əlimimiz deyir, dən əlimindən ağlısan, şeyhimdən ağlısan, əvlim kimdən ağlısan, özü açıb oxumur. Nə Quran, nə hədis, nə də sahabələrin izahını. Bunlar haqqında da Allah tala deyir ki, وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّنَا اَتَعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاَنَا فَاَدَلُّونَ السَّبِي O gün onlara etiraf edəcəyir, edib deyəcəklər ki, ey Rəbimiz, biz öz aramızda olan alimlərimizə, böyülərimizə itaat etdik və onlar da bizi azdırdılar. Və sağdırmışdı sənə, nəyə yur azırdı? şəxslər sənə desə ki, bə bu nəcistir, götür, yiy, ye. yiyərdi. Ondan da pisini təklif elədi, sənə sən onu götürdü. Desə sənə, bə bu qazdır, yanır, salalı əl və ora, yandırdı. Yandırardın. Deyəcəkdir ki, başın xarab olur. Dəliz adam əlmizalım odur. Ondan da zəhsətli o da özünə axıqdır. Fikirləşin, dərk edin. Nə edirsiniz? Dördüncü nifaddır. Münafiqlik. Allah s.a. onlara vəlidir. Allah s.a. onlara vəlidir. Allah s.a. onlara vəlidir. Allah münafiq qadınlara, kişilərə, kafirlərə kişilərə, kafirlərə Kəhənləmə düşəcəklərini vəd edir. Hiyə həsbuhum vələ anəhumullahu vələhum azəbun muqim. <coughs> Onların yeri doğru Allah onlara ləhnət edir və onları qüx, azəbəziyyət, alçalınızı azəbəziyyət gözləyir. Həmsinin təkəbürlük Allah tələ buyurur ki Vələzine kəzzəbu bi ayətən vasitəkbər və ənhəm Ulayək əsəhəbun nərihum fiyə ki, ayələrimizi təqzib etdilər Və təkcəbullu getdilər zeyvadat etməyi. Onları əbəd olaraq cəhənnəmə daxil etdik. Başqa ayədə də deyir ki, eee <coughs> <coughs> Qala <fəqəllə> rabbukum uduni astecib lakum innallezine yastaghbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. deyir ki, mənə duayın. Şükr etmədi şey ki, gedin qəbrin vasitəsi gedin Peyğəmbərin vasitəsilə, gedin nə biləm filan, Seyidin vasitəsilə mənə dua edin. Demədik birbaşa mənə dua edin. Heç bir vasitəsizdir. Demədik ki, gedin Peyğəmbəra dua edin. Birbaşa mənə dua edin. <coughs> o kəslər ki, mənə dua etməyi, yəni birbaşa mənə dua etməyi təkədürlüklərinə savaşdırmırla, cəhənnəmə zəlil, zəlil olaraq daxil edəcək. Onlar cəhənnəmə Zəhir alçaldılmış şəkildə daxil olacaqlar. Bu ayələri oxumur, görmürlər. İnşallah bir paşa dua etməyən cəhənnəmə düşmə ehtimalı üzrə üzdür. Cəhənnəmdə kimlərin olacağı barədə heç kəs heç nə deyə bilməz. Yalnız əsaslandırıb Quran və hədislə demək olar ki, şeytan cəhənnəmlidir. Musa'nın zamanında olan Firavun cəhənnəmlidir. Çünkü Firavun tituldu Misir patişahlarının titulları Ve indiki ne kadar Firavunlara çıkıyıp Deyirler bu hemen Firavundu Musa'nın vaxtında olan Yalan Allah bilir o Firavun'da yoksa yok Firavun Musa'nın vaxtında olan Firavun Sehennemlişti Hemsinin Ebu Leher ve onun Hayat yoldaşı Sehennemlişti Lut ve Nuh Aleyhisselamın Hayat yoldaşları Sehennemlişti Və bir də ilk dəfə İbrahim aleyhisselamın o hənif dinini dəyişdirən Amr ibn-i Amir-i Xuzayy, Məkkə müşriklərindən olan Amr ibn Amir-i Xuzayy, o da cəhənnənlikdir. Onun haqqında Peyğəmbar s.a.v. deyir gördüm ki, cəhənnəmdə gedir və ağırsaqları da ardıcaq, sürünə-sürünə gəlir. Bu dini dəyişdirdiyinə dəyişdirilər, görə, onların hamısının əsasları var və yaxud dediklərinin hamısının əsası var. Hud surəsi 98 Təhrim surəsi 10-cu ayə Məsəd surəsi Onları oxuya bilərsiniz Həmçinin Cinlərdən də Cəhənnəmə düşənlər olacaq Bu barədə artıq nə vaxta sual vermişdiniz ki Cinlər üçün cəhənnəm, cənnət olacaq Bəli, olacaq Cin surəsini oxusanız Onu görərsiniz və həmçinin Bundan başqa surələr də var. Allah s.ə.q. ki, bu fiyhə hum vəlğavun və cunud iblisəcməun. Onlar cəhənnəmə atılacaq. Həmsinin iblisin bütün tərəftarları da cəhənnəmə atılacaq. İstər cinlərdən olsun, istər insanlardan. Cəhənnəmə atılacaqlar. Bəzi günahlarına görə cəhənnəmə düşən fasiqlər barəsində də danışaq ki, bəzi günahkarlar cəhənnəmə düşəcək düzdür. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq əbədi olmayacaq münafiqlər, kafirlər, müşriklər onlardan fərqli olaraq cəhennə, əbədi qalmayacaqlar cəhənnəmdə, lakin cəhənnəmə düşəcəklər. Onlardan birincisi 73 firqədən 72-sidir. Bu barədə Peyğəmbər s.a.v vəd edib ki, biri cənnətə gedəcək, 72-ci cəhənnəmə. Sonra cənnətə gedə bilər. Məyyən vaxtdan soruq. 73 firqə, o bir firqə cənnətə gedən hansıdır deyəndə, Peyğəmbər s.a.v deyir ki, mənim və sahabələrimin yolu ilə gedək. <coughs> Düşünün, hər an bir şəxs desək, falan şeyx nə dedi mənim üçün qanundur, ancaq onun dediyini götürürəm. Həmin olun ki, Cəhənnəmədir. Buna nəyin ki, hədis hayətə təsdiq edir. Nisa surəsi 115-ci ayə. "Ona inşəqə ki, Rasulə <gülüyor> min ba'dəmə təbayyana lahu'l-huda və yattabi ghayra sabilin-müminîn və lehümə an təvəlla anṣu'əcəhənnəmə vəsā'at masīrə." Kim axı qaydın dəlil gəldikdən sonra onu ondan üz döndərib möminlərdən, yəni sahabelərdən qeyrisinin yolu tutub gedərsə, sahabelərin və səlləm yolu olur. Onlardan qerisinin yolunu tutub gedərsə, onu o yola yönələrik. Hansı yola istəyir o yola? Yönələrik. Sonra isə zəhənnəmə vasifə edərik. Oranın ezə də pis yerdir. İkinci, hükümlə, Allah'ın hükmü ilə hükm verməyənlər. Allah'ın hükmü ilə hükm verməyənlərə biz kafir demirik. Pasi deyirik və cəhənnəmə düşəcəyini etibət edir. Cəhənnəmə düşəcəklər, sonra baxsa cəhənnəmə çıxacaqlar. Peygamber s. s. deyir ki, hökum verənlər üç qisimdir. İstir bu hökum verən qazı olsun məhkəmədə. İstir bu hökum verən ailədə ata olsun, qardaşlar arasında hansısa bir nünsif hökum verən olsun. Fərqi yoxdur. O hökum verən şəxs, şəxslər üç qisimdir. Birincisi, haqqı bilir haq tərəfləri olsun düzgün öküm versin bu cənnətliyidir ikincisi haqqı bilib ona batıd onu qeyindirərək öküm versin haqqını taftalasın bu cəhənnəmlikdir <coughs> və həmçinin elimsiz öküm versin bu da cəhənnəmlikdir elmin yoxdur bu barədə danışma danışmamaqına görə sən cəza almayacaqsın cəhənnəmli olmayacaqsan Bilmir danışdığına görə cəhənnəmə düşəcəksən. Müəyyən bir şey yəqin ki bilmirsən, ağlına gələndə danışırsan ki, belə əsasız danışırsan ki, belədir, cəhənnəmə Üçüncü peyğəmbər xalsa sələmin adına yalan danışmaq. Ha, bu çox qorxundur. Əgər peyğəmbər salləmsələm adından yalan danışsan ki, belə deyib çaşsan, cəhənnəmə düşəcəksən. Lakin etiqad etsən ki Peyğəmbər s.ə.v bunu belə deyib və bu şəriətdəndir və ya qəstdən zamanatı çaşdırmaq üçün, fitnə salmaq üçün dini məhv etmək üçün bunu edərsə bu, əbədi cəhənnəmlik də ola bilər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v isteyza edir isteyza etmiş olur, olur. isteyza etmək ilə də küfr etmiş olur və hə bu, biraz təhlükəli məsələdir Peyğəmbər s.ə.v deyir mən qəzəb aleyhəm təamidən fələ yətəbəvvə məq cehannamdə yerinin hazır olduğunu bilsin. Bilsin ki, artıq onun üçün cəhannamdə yeri hazırdır. Başqa rəvayətlərdə də deyir ki, mənim adından yalan danışmaqla hansı birinizin adından yalan danışmaq eynidir. Həkimin yani, adından yalan danışırsansan, məsələn, "Bəzin falan şey dedi" yalanla. Bunun o boyda cəzası olmayacaq. Çünki insandır. Nəişə deməyisidir yalanla. Amma Peyğəmbər Əsələminin adından yalan danışdıqda artıq şəriətə əl atırsan. Və bu, zəhənnəmli olmaqla <coughs> əsas edir. Həmsinin təkəbbürlü olmaq. Təkəbbürlü bəyəxdə Allah'a qarşı təkəbbürlü olan zəhənnəmlidir. Əbədi. Təkəbbürlü edir, Allah ibadət etmir. Ki Allah kimdir, ona ibadət etmir. Bu, Amma təkəbbürlü yətsə insanlar yanında bizim daxça bu cəhənnəmə rəcəy, lakin nə baxsa cəhənnəmdən çıxacaq. Çünki onun imanı da var. Allah Subhanahu deyir ki: Təkəbbürlük mənim təkəbbürlük və o əzəmət, əzəmət, mənə layiq. Kim bu iki, bir iki şeydən birini iki şeydən biri ilə özünlə, özünü insanlar arasında göstərmək istəsə onu səlahlandıracam. Yəni kim özünü, yəni kim təkəbbürlü edərsə və ya özünü əhəmmətləşdirərsə, yəni həm gələndə ayağının altında qurban kəsilsin, nə bilim şükrünü əzəmətləşdirilsin, o cəhnnəmə. Amma kim isə əzəmətləşdirərlərsə, özü istəmədən, onu Allah inşallah bağışlayar. Başqa rəvayətdə də deyir ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan cənnətə daxil olmasın. Bu demək deyil ki, cənnətə heç zaman daxil olmasın. Yəni, cənnətə birbaşa daxil olmasın. Cəhənnəmə, sonra cənnətə daxil olmasın. Altıncı, kimisə öldürsə, haqqsız, öldürərsə, hətta mümini öldürsə, Allah s.ə.q. və mən yəqtuli müminən mütəammidən fəcəsə əhu cəhənnəmi xalidən fiyyən. Kim bir mümini öldürərsə, uzun müddət cəhənnəndə qalar. Uzun müddət. Və Allah aleyhü və lə'anəhü və əaddələhu azəbən azıyla Allah subhanətələ ona qəzəblənər, lənət edər və ona əzab verər. Çox qorxulu məsələdir. Çünki Allah subhanətələ teğəmdəri yalnız üç şəxsin ölümünə öldürülməsinə icazə verib. Dindən dövüb mürtədd olana, zinakar qadın və kişinin, evli qadın və kişinin. Və bir də... <coughs> Zinakar kadın ve kişiyi Dinle döner Ve bir de qisas Kimisi öldürerse onun evzine Ondan qisas alınır o da öldürür. Bir güzel misaldir Kur'an-ı Kerim'de Mahide suresinde Görün bu neyse tehlifçeli mesele Bir <gülüyor> Ademin evlarından biri Diğerini öldürdü ha? Ondan sonra Allah s.ə.və insan, e, insanları öldürənlərin günahlarından ona da yazdı. Çünki ilk dəfə o öldürməyi o meydana çıxartdı. Başqa cür deyək, kim indi o atom bombasını icad edib, onu partlatma, partlatmaqla fitnə yayır, xəstəliklər, insanları məhv edir, bir daha o yerdə nə bir bitki çıxınır ya doğulan uşaqların hamısı şiqəstə olur. Bunu edənlər cünah qazanırsa, bunu ilk təfə icat edən, bütün o cünahlardan yenə cünah qazanır. Aqara çalışın ki, yaxşı şey meydana çıxarasınız ki, sizə baxıb o yaxşılıqdan insanlar etsinlər, daha onun savabından sizə də yayılsın. Pisliyə eləmək əsatdır. Neçə illər tikilmiş evi bir anda sökməyə nə var? Azarırsan, o evi tik. Neçə illərdir biz dəvət edirik, o dəvəti yüzləndiririk. Demək olar ki, 15 il. Və hansısa varan müsəlman gəlib, öz hərəkətləri ilə bizim adımıza nə gətirir, nəkə gətirir. Məhv bu, adillikdir. Əgər bacarmırsansa İslam dözünə aparmağı, heç bizimlə oturub durma, bizə yaxın gəlmə. Əgər bizimlə oturub durursansansa, cahillərə yaxın yerdirsən. İnsan iki tərəfli ola bilməz. Qəlbdə həm cahillərə, həm də sevgi, sevgi ola bilməz. Ya onlar ya deyəsən. Ya bizimlə məhəbbət qurub bizi sevməlisən. Onlardan nə onları yalnız görəndə başa salmalısan. Ya da onlarla oturub durub onları sevib bizə isteyə bilməzsən. Və bu pislikdə bir olmadı. Sonraki günah faiz yeməkdir, riba faiz yemək yapında Əqərə Suresinin 275-ci ayəsini oxuyub mübarədə məlumat ala bilərsiniz o kəsdilər ki, faiz yeyir Allah onlara zəhənnəmdə əzam verəcək insanların malını batil yolla yemək bugün şeyx çox gözəl izah etdi sigarət satırlar o tütün İlk şeyləri Allah olaraq heç nə Bütün neymətləri bizə verir, biz müsəlmanlara. Neft, pampol, müxtəlif meyvələr. Bu neymətlərin əksəriyyətini bizə verir, B olaraq heç nə verməyir. olmayan kafirlər nəşkiləşir. Tütün izad edir, o tütünü satır sənə, səni bir tərəfdən məhv edir, səndən gələn gəliri də meyvəf toplayır, sənə qarşı istifadə edir çevir ver, Allah onlara heç nə verməkdir. Fatil yolla tütündür. Belə görsən tütünü, yəni tütünə əzib kağızın arasında büküb, sənə versələr, yəni on çəkən adama versələr, çəkməyir, deyə ki, bu nədir? Geridə qalmış ancaq onu eləbəz edirlər. Qızıl kağızla, qəşən qaraşıqla elə və s. və s. Çəkəndə bu elə bilir ki, dünyanı buna verirlər. Də dərk eləmir ki, bu boş boş, boş Qarda qardaş, pulunda gedir, sanında gedir və kafirlərlə kömək edirsən. İlə şeyləmək var, hansısa firma, Filip Moris kəlib burada at oynatsın. Torba ticsin, sənə öz ziyan verən o maddəni gözəl şəkildə sənə təqdim eləsin, sən də yüreklə onu alıb gündə israf edəsən, sanına qəst edəsən. 15-ə yaxın dəlil var ki, siqaret haramdır. Lakin indiyə qədər qardaşlar arasında elələrlər var ki, elə zənn edir ki, bu bəkruddur. Ən məşhur olan ruh heyəli yavaş-yavaş gəlir, haramət edir. Sələf deyir ki, "Fala tahkiranna wala tahkiranna s-səğayira, inna min hasan Kiçik günahları alçaq gözlə, bax, məzəmmət etmək ki, kiçik günahda nə olar, eləyim də. Yadında saxla ki, dağ, balaca xırda taşlardan əmərə gəlib. O böyük günah küfrə də gətirib çıxara bilər səni. O balaca, balaca günahlar. O günahları etdəyəcək üst-üstə yığlar, Allah görə ki, artıq sən onun qadağalarına belə baxırsın. Eybəyox, eybəyox, heç nəlməz. Və gəlib, küfrə çatdıqdan sonra səni yenidən bu yola heç keç döndərə bilməyəcək. Bu dostların gəlif səni bu yola, düz yola döndərən deyil. buna əmin ola bilərsiniz. Sonraki, <coughs> böyük günahlardan zalimlara sökənmək, zalimlara təvəkkül eləmək. Zalimlardan arxayın olmaqdır, o kömək olacaq. Ona arxayın olmaq olmaz. Zalimlara istinad etmək, onların köməyinə təvəkkül etmək olmaz. Bu da cəhənnəm əzabına insanı bütkar edir və bir də sonuncu bununla da bu mövzunu bitirək, şəkil çəkənlərini şəkil çəkənlərə də əzab olacaq Allah-u Allah, Allah deyəcək ki, çəkmirsən bu şəkili çalışmırsan ki özünü mənə oxşadırsın hə? indi canlandır ona görü necə canlandırırsın canlandıra bilərsən hə? oxşadırsan axıra qədər oxşadır özünü canlandıra bilmirsən bu etdiyi əmələ görə cəzanı çəkəcək və cəhənnəmdə cəzasını çəkəcək başqa rəvadda deyir ki özünü mənə oxşadam şəxsdən daha zalim kim ola bilər yəni, şəkil çəkməklə başqa rəvadda deyir ki hər bir şəkil çəkən cəhənnəmə düşəcək və cəhənnəmdə azal bunlar dediklərim cəhənnəm barisində bir nəsiyyət idi və heç kəs heç kəsi məcbur etmədi ki bu dediklərimizi əməl etsin bu yalnız bir nəsiyyət bir xatırlamaq idi yoxsa siz əvvəlcədən neçə ildi İslamda olaraq bilmirsiniz ki təkəbürlü olmaq olmaz sigarə çəkmək olmaz avarlarla oturub durmaq olmaz yəni, ki. yoxsa bugün bildiniz Bilirdiniz ki bilirdinizsə, niyə buna əməl etmirdiniz və yaxud əməl edənlər daha da əməlində sabit olsunlar deyə onların yadına salınır. Mən əminəm ki, bu dediklərimi sizin aranızda heç kəs etmir və Allahdan da arzım budur ki, ona tərəf, o əməllərə tərəf heç birinizi meyil etdirməsin, ona tərəf yönətməsin, sizi o günahlardan Allah qorusun xüsusən də cehənnəm əzabından bizi Allah qorur. Bu günlərdə Allahtan bağışlanma dileyin bu balaca duanı lakin əzəmətli savaba nail, nail edən, sizi əzəmətli savaba nail edən o balaca duanı bu günlərdə edin. Allahümme inni kâfuvun kərimun tuhibbu l-afvə fəəqvən. Bu duanı edin. Bu duanı kitablardan tavır əzbərləyə bilərsiniz. Subhanət Allahümme və və şəllərinə ilə həllə əsləqürbə və ətubu